Domaia txamaiten dut, ezpaita izan behaz e, bazen autagei bat eta ni azteko urus intzan eta jaren dago behaz eta lekia huztia, behinan e, ez, ez da pasatu Domaia txamaiten dut eta uste dut maztiak bat bautela lekia e, bai bernikaleane eta lau etaik e, normain litzaitaik egin etako bat, bat izaitia beden, beden tenta ah, gizartean erdia gizonak eta erdia emezia gira eta guri kontserbitan ikasik eta beraz ara beraz do maila da beraz arrasibai goriko kideak eta izan dituen berdenek denak, beraz uh, gizonak ahla.